like we okay. are fun em Maceió, lugar surreal, incrível, essa é uma das vantagens da profissão, é poder explorar o mundo, explorar esse Brasil que é o um mundo também, incrível, quem não conhece deveria conhecer esse seu paraíso, e então o okay. que, preparando mais um capítulo 24 horas com a Alok, vamos começar em Maceió, depois a gente vai para Salvador, parte para São Paulo e encerra em Aracaju. E aí, pô! Tô guardado as bombas. E aí, galera. Partiu. Primeira festa aqui em Maceió. Depois de um dia incrível. E... é isso, né? Começo da maratona. Espero que a gente não tenha muitos imprevistos dessa vez. Não sei filmar isso aqui, velho todos gordinho correndo ali, esqueceu a mala no hotel, só que eu não sei filmar isso aqui. Ah, agora tá, agora tá dando, ó. Ó. Aí Felipe, agora, tá, agora ficou bom, ó lá. Vamos ficar esperando o gordinho chegar. Como é que tá a imagem pra mim? Olha pra, olha, tá boa? Não. Não? A gente tá voltando aqui agora com a van pra buscar o Maicon, porque ele esqueceu a mala. Muito bem! <risos> Parabéns! Parabéns, Maicon! É, dando certinho, né? Quem <risos> gosta de Alok? Boa tarde, happy holiday do Future! Acho que eles foram os momentos... Uau, wow, velho, emocionante, meu vida, sério. Foi muito foda. Muito massa ver todo esse reconhecimento, galera. Eu tô muito emocionado, muito feliz. É. é felicidade, não é tristeza, não. Homem chora também. Coisa? Não tá falando nada? não tá cansado? não tá pintado? Eu tô aqui... Tentei numa mulher. Muitos anos só ainda, agora eu tô... Partiu Recife? Partiu Recife. São oito e meia, o tempo fornou a gente vai tomar um banho rapidinho e pegar um gol pra Salvador. Agora tá melhor, né? Zero de novo? Zero bala! Chegamos aqui no aeroporto de Recife, é, já tá em cima da hora do embarque. Temos que embarcar agora já, temos um cronometrado. Bora aí, Marco, olha Seu essa câmera aí, viu? vamos nessa. od svih Estamos aqui dentro do avião Já partiu São Paulo agora Deu uma trancada, mas chegamos que suas bagagens estarão disponíveis através das esteiras número 13. Passageiros em conexão só deverão retirar suas bagagens no deixando final. Ladies and gentlemen, to inform the passengers. Não, também Eu acho que essa que eu dei aqui é no me Eu um dormir Quem tá cansado aí? Oh, parece que eu dei uma acordada agora, viu? Não, uai, o trem vai funcionar, mas até acorda. Sabe que água que você tomou? Sabe que água que você tomou? <risos> Tava envenenada? <risos> e meu, meu, meu celular ficou, filho. Ficou aonde? onde? meu celular ficou. Aonde? Lá. Aonde? Eu não tinha pra carregar aqui, ó. <risos> não, você esquece a mala, ele esquece o celular. Ô oh, Jesus. Êê, e, mamão. É o que, gordinho? Você esqueceu foi a mala. <risos> e aí, estamos aqui agora no pra terceira da maratona. A caminho da playground. O tempo tá cronometrado, então sem muito papo, vamos nessa. igual Agora terminamos a terceira da maratona, estamos indo para Lacaju, a quarta, para encerrar com chave de ouro. Valeu! A última do 24 horas com a Loki, o cansaço já sumiu e é isso, energia pura aqui, fui na barriga pra variar e vamos nessa. momento aqui, a todos vocês, acredito no meu trabalho e faço tudo isso aqui acontecer, isso aqui real. Gratidão, gratidão por toda essa positividade, muito obrigado. Abre aí, Abre caramba. Abre aí, cara. Cara, não tava produzindo. Invadindo o quarto do Gugu aqui. Top, viu, Alok? Você largou o banheiro inteiro? Olha o que você fez. Mike, isso aqui tá um rio, velho. Você não consegue tomar banho, não? Olha esse aqui, ó. Meu Deus, você olha ali, velho. Quarto... Quarto inteiro, o ano, o chão, a mala, tudo. E aí, meu irmão? Parabéns pelo seu sonho, irmão. Você é um monstro, ah, velho? Valeu, querido. Eu, velho, te eu acompanho talvez os seus vídeos hoje, velho. Ah, é? Seu 24 horas com a Então, tamo fazendo mano. aqui, ó. Ah, Mais show, um 24 show, horas mano, aí. velho. Com um <risos> monstro aí, velho. Mas aquela hora, aquela menina, velho... Começou a chorar ali na grava e eu quase chorei junto com a menina, velho. Vai outra, a mais novinha, né? Cara, eu quase eu, chorei. Eu, aí eu falei pra ela assim, pô, não chora, véio, você é tão bonita, tá ligado? Eu ouvi você falar pra ela. Pô. Um. Na hora eu fui escrever sorriso, eu quase botei sorriso com o Z, mano. Nossa, eu tô conseguindo nem raciocinar agora, velho. Sério, eu tô... Vão ter dois momentos objetórios com a Locke. Antes do Alex aparecer, depois do Alex aparecer. Cadê, Maicon? As reservas lá? Cadê as comidas aí? Ah, já comi tudo já, velho. Você comeu tudo, velho. <risos> Você comeu toda a comida, sério? Ah, fui comer no meio da viagem, 24 horas, velho. Não paramos nenhuma vez pra jantar, fui comendo a reserva. Cara, só pensa em você, né, Gordo? <risos> é o Gordinis. Cara, é o Gordinis da galera. Não tem senso de comunidade, não.